A FELVIGYÁZÓ Reggel köszöntött a szoláriára és a birtokra, az ő birtokára. A távolban ott állt a tágas porta, amely valaha szintén az ő portája volt. A húsz évtizednyi idő valahogy szertefosztott, és az auróra csupán távoli álomnak tint a szemében, amely a valóságban sohasem létezett. Dzsi felé fordult, aki éppen az övét erősítette föl, vékony felső ruhája köré. Az övön két oldal fegyver is lógott, mindkét keze ügyében egy-egy. Balcsipőjéhez simult az idegkorbács, jobb oldal pedig valami rövidebbet és vaskosabbat viselt, amit Glédia sugárpisztolynak vélt. Most oda megyünk a házhoz? Igen, válaszolta Dzsi valahogy szórakozottan. Egymás után megvizsgálta a fegyvereit, a füléhez tartotta őket, mintha ha halk zümmögésükből tájékozódna, ami a működő képességükről tanúskodik. – Csak így négyesben? – önkéntelenül végignézett mindegyik társán. – Dézsé, Déniel. – Hol van Giscard, Déniel? – úgy vélte Madame Glédia, hogy bölcsepp, ha előre megy, a féle felderítőként, mint robot biztosan nem lesz feltűnő a többi robot között, és akkor, ha bármi baj fenyeget bennünket, lesz ideje előre figyelmeztetni. Minden esetre sokkal inkább föláldozható, mint akár ön, akár a kapitány. Robothoz méltó gondolat, mormolta a dézsék komoran. Akkor hát jól van, gyerünk, vágjunk neki. Csak így hárman. Igazság szerint nagy szükségem van Zsizkád robot robotképességeire, szóval nem szívesen áldoznám föl. – Valamennyien föláldozhatóak vagyunk, Lady Glédia, jegyezte meg Dézsé. Már két hajó is áldozatul esett, a legénységük az utolsó szálig veszett. A nagyobb létszámú csoportok sem nyújtanak itt igazi biztonságot. – A szavaitól egy gyottányival sem érzem jobban magamat, Dézsé. – Hát próbálom újra. Azok a korábbi hajók nem készültek föl. Mi igen. Jó magamat is beleértve. Csapott az oldalán figyegő fegyverekre. És önnel is itt van egy robotja, amely már is bebizonyította, milyen hatékony testőr. Máskülönben ön a mi legerősebb fegyverünk. Tudja, hogyan parancsolhat a robotoknak, hogy azok az akaratának megfelelően viselkedjenek, és ez döntő fontosságú lehet. Ön az egyetlen közöttünk, aki erre képes, Azoknak a szerencsétlen hajóknak viszont nem volt ilyen kaliverű fegyverük. Egy szóval, gyerünk! Megindultak. Nem is a ház felé haladunk? Nem, még nem. Először azt a robotcsapatot látogatjuk meg. Remélem látja őket. Igen, de hiszen nem csinálnak semmit. Valóban, de amikor leszálltunk, jóval több robot volt a környéket. A többiek elmentek, ezek meg itt maradtak. Vajon miért? – Valóban kíváncsi rá. Ha megkérdezzük tőlük, biztosan megmondják. – Ön kérdezi meg őket, Madame Glédia. – Épp oly készségesen válaszolnak magának is, Dézsé, mint nekem. Egyformán emberek vagyunk. Dészé erre váratlanul megtorpant, és a többiek is megálltak. – De, kedves Lady Glédia, valóban egyformán emberek vagyunk? kérdezte Dézsé mosolyogva. – Egy űrlakó és egy telepes? Mi történt önnel? Egy robot számára ugyanolyan emberek vagyunk, és kérem, ne játszadozzék. Én sem isztem az űrlakó-földrakó játékot a maga ősével. – Ez igaz, hervatlan mosoly arcáról. – Elnézését kérem, asszonyom. Megpróbálom megfékezni szarkasztikus hajlamaimat, hiszen legalábbis ezen a bolygón szövetségesek vagyunk. Pár pillanat múlva folytatta. Nos, madam, mindössze arra kérem, tudakolja meg, milyen parancsokat kaptak azok a robotok, ha kaptak egyáltalán. Vannak-e közöttük, amelyek valami csoda folytán személyesen ismerik önt? Élnek-e bármilyen emberi lények ezen a virtokon, és egyáltalán a bolygón? És kérdezzem meg tőlük minden egyebet, ami csak az eszébe jut. Nem lehetnek veszélyesek, végtére is csak robotok, ön pedig emberi lény, nem bánthatják. Ám bár tette hozzá elgondolkodva. Az ön Dén alaposan helyben hagyta Nyiszt, bár az olyan helyzetben történt, ami itt és most nem jellemző. És Dén jel természetesen önnel tarthat. Én minden körülmények között Madame Glédia mellett maradok, kapitány, mondta erre Dén jel tisztelet teljesen. Ez a kötelességem. És Jiskard is, ha nem tévedek, dörmölte Dézsé. És lám, mégiscsak elcsavargott. Olyan célnal, uram, amelyet alaposan megtárgyaltunk egymással, és úgy véljük, lényeges lehet madame Glédia védelme szempontjából. Hm, akkor jó. Nos, maguk ketten menjenek előre. Én majd hátulról fedezem mindkettőjüket. Ezzel Dézsék kiemelte jobb jobboldali fegyverét. Ha azt kiáltom le, akkor nyomban a földre vetik magukat. Ez a szerszám csöppet sem válogatós. Kérem, DG, kizárólag a legvégső esetben használja. De ha lesz szüksége robotokkal szemben, menjünk, dénie! A nő nekivágott az útnak. Gyors, határozott léptekkel idekezett a vagy tucatnyi robot felé, amelyek csoportba verődtek egy alacsony sövény előtt. A reggeli napsugarai itt-ott megcsillantak simára csiszolt felületükön. A robotok nem mozdultak sem előre, sem hátra. Nyugodtan álltak tovább a helyükön. Glédia megszámolta őket. Tizenegyen látszottak teljes nagyságukba. Persze többen is lehettek még mögöttük elrejtőzve. Szoláriai gyártmányok voltak, nagyon fényesek és nagyon simák. Nem viseltek semmiféle műruhát, és a valóságot sem nagyon utánozták külsejükben. Mintha az emberi test matematikai modelljei lettek volna, bár nem akadt közöttük két-egyforma. Glédia úgy vélte, legalább olyan rugalmasak és bonyolultak, mint aurórai társaik, csak éppen szűkebb körű feladatok elvégzésére képezték ki őket. Legalább négy méterrel a robotok sorfala előtt megállt, és érezte Dénier ugyanezt teszi, alig egy jó lépésnyire mögötte. Elég közel maradt, hogy szükség esetén közbeléphessen, de lemaradásával világosan kifejezte, hogy kettőjük között Glédia a fontosabb személyiség. A szemben álló robotok gondolta magában Glédia. Biztosan emberi lénynek nézik őt, de Déniel annyira tudatában volt robotni voltának, hogy nem is számolt a többi gépezet ilyesféle tájékozatlanságával. Melyik őtök váltana velem néhány szót? Egy darabig nem történt semmi, mintha a robotok némán megtárgyalták volna maguk között a helyzetet. Végül egyikük egy lépést tett előre. Én beszélek önnel, madám. Van valami neved? Nincs, asszonyom, csak sorszámom van. Mennyi ideje helyeztek működésbe? 29 éve vagyok működőképes, madám. Ebből a csoportból működik-e valamelyik régebben? Nem, madám. Épp ezért szólok én inkább, mint bármely másik társam. Hány robotot alkalmaznak összesen ezen a birtokon? Ezt a számot nem ismerem, madám. Körülbelül talán tízezret, madám. És akad közöttük, amelyik húsz évtizednél régebben működik? A földművelő robotok között akadhat néhány, madám. És a háztartási robotok között? Azok nem régen működnek, madám. Az uraik jobban kedvelik az újabb modelleket. Ez meggyőzően hangzik. Az én időmben is így volt. Kinek a tulajdonában van ez a birtok? Ez itt a zoberlon birtok, madám. És mióta van a zoberlon család tulajdonában? Az én működési időmnél régebben, madám. Én nem tudom mennyivel régebben, de ez az adat hozzáférhető. És kiké volt, mielőtt zoberlonék birtokába került? Ezt sem tudom, madám, de az információ hozzáférhető. Hallottál valaha a Delmár családról? Nem, madám. Glédia aggódó arccal fordult Déniel felé. Próbálom apránként kifaggatni ezt a robotot, ahogyan Ilá is tehette valamikor, de nem tudom pontosan, hogyan is kellene csinálnom. Éppen ellenkezőleg Lédi Glédia, felelte Déniel komolyan. Úgy tűnik, már is egészen sokat kiszedett belőle. Nem valószínű, hogy ezen a birtokon bármely robot a legcsekélyebb mértékben is emlékezik önre, talán néhány régi földművelő robot kivételével. Találkozott a földművelők bármelyikével személyesen annak idején? Soha. Még arra sem emlékszem, hogy akár távolról láttam volna bármelyiket. Akkor tiszta sor, hogy önt nem ismerik ezen a birtokon. Pontosan. Szegény Dési tehát hiába hozott magával bennünket. A bármiféle hasznos közreműködésemre számított, hát, csalódnia kell. Az igazságot tudni mindig hasznos, madam. Az ismertség hiánya ebben az esetben kevésbé hasznos, mintha ismernék, de ha nem tudnánk, ismerik-e itt vagy sem, az még kevésbé válna hasznunkra. Nincsenek esetleg más kérdések is, amelyek révén további információk birtokába juthatunk? Nos... – Lássuk csak. – Különös. Amikor ezekhez a robotokhoz szólok, határozott szoláriai kiejtéssel beszélek. Veled viszont nem. – Ez csöppet sem meglepő, Lédig Lédia. A robotok is úgy beszélnek, hiszen szoláriaiak. Ez felidézi önben ifjúkora emlékezetét, és ezáltal beszél úgy, ahogy akkoriban. Amikor viszont hozzám fordul, önkéntelenül visszatér mai valójába, mivel én mostani életének a része vagyok. Glédia arcán halványmosó jelent meg. Egyre inkább emberi lényhez hasonlóan gondolkodsz, Déniel. Visszafordult a robotokhoz, és közben élesen érzékelte a környezet békességét. Az ég csak nem tiszta volt, csupán a nyugati látóhatáron húzódott keskeny felhőcsig, ami előrevetítette az esetleges délutáni borulást. A gyenge szélben zizektek a lombok, zümmögtek a rovarok, és valahonnan távoli madár füccs csendült. Emberi lényeknek azonban semmi jele. Nagy számú robot lehet még a közelben, de azok mindig némán végzik munkájukat. Sehonnan sem hallatszott az emberek harsány hangja, amihez eleinte meglehetősen keservesen szokott hozzá az aurórán. Visszatérve a szoláriára, most mégis csodálatosnak érezte ezt a háborítatlan békességet. Nem minden olyan rossz tehát ezen a bolygón, ismerte el magában. – És hol vannak az uraid? – Persze teljesen reménytelen volt siettetni, megijeszteni, vagy éppen figyelmetlenségén rajta kapni egy robotot. Elmentek, madám, válaszolta, ez is a nyugtalanság minden jelenélkül. Hová mentek? Nem tudom, madam. nekem nem mondták meg. És melyik őtök tudja? Teljes némaság volt a válasz. Lehet a birtokon olyan robot, amelyik esetleg tudja? Én nem ismerek egyetlen ilyet sem, madám. És az uraitok robotokat is vittek magukkal? Igen, madam. De téged nem. Miért hagytak hátra? Hogy tovább végezzük a munkánkat, madám. Mégiscsak álltok itt, és nem csináltok semmit. Ezt talán munkának nevezed? A kívülállóktól védelmezzük a birtokot, madám. Olyanoktól, mint mi? Igen, madam. De lám, itt vagyunk, és ti mégsem csináltok semmit. Miért? Mi csak megfigyelők vagyunk, madám. Egyéb parancsunk nincs. És beszámoltál már a megfigyeléseidről? Igen, asszonyom. Kinek? A felvigyázónak, madám. Hol van ez a felvigyázó? Az udvarházban, madám. Ó! Oh. Glédia ezzel megfordult és visszasietett Dézséhez. Déniel szótlanul követte. Nos, Kérdezte Dési. Mindkét fegyverét készenlétben tartotta, de visszatértük láttán, tokjukba tette őket. Semmi. Egyik robot sem ismer engem, és egyikük sem tudja, hová tűntek a szoláriaiak. Ebben biztos vagyok. De ugyanakkor beszámolnak valamiféle felvigyázónak. Felvigyázónak? Az Aurórán és a többi űrlakó világokon a felvigyázó, a sok robotot foglalkoztató birtokokon mindig egy ember. Az a dolga, hogy megszervezze és irányítsa a robotok csoportjainak munkáját a földeken, bányákban és az ipari üzemekben. Akkor tehát mégiscsak maradtak hátra itt helybe A szolália etéren is kivételes. A robotok itt mindig is sokszorosa volt az emberekének, ezért általában nem emberi lényt, férfit vagy nőt bíztak meg a robotok felügyeletével. Ezt a munkát is rájuk bízták olyanokra, amelyeket külön erre programoztak be. Más szóval abban az udvarházban is van egy ilyen robot, intett a fejével Dézsé a távoli épület felé. Az biztosan jóval fejlettebb ezeknél, tehát hasznos lenne ki kérdeznünk. Lehetséges, de nem tudom, biztonságos lenne behatolnunk a házba. De hiszen az is csak egy robot. A ház éppenséggel csapdát is rejthet? Ezen a mezőn is lehetnek csapdák. Mégis jobb lenne valamelyik robotot küldenünk a házba. Tájékoztassa az a felvigyázót, hogy emberi lények óhajtanak beszélni vele. Szerintem ez nem szükséges, mint Mintha már is beszámoltak volna neki rólunk. Lám, itt is van a felvigyázó, és egyáltalán nem robot, és nem is himnemű. Akit ott látok, az egy nőnemű emberi lény. Glédia döbbenten nézett a jelzet irányba. Egy magas, jó alakú és roppant fózó nő közeledett feléjük sebesen. Még a tekintélyes távolságból sem lehetett kétség melyik nem képviselője. Dési szélesen elmosolyodott. Kihúzta magát, kise hátravonta és kifeszítette a vállát. Egyik kezét önkéntelenül a szakállához emelte, mintha arról akarna meggyőződni, sima és rendezette. Glédia megrovóan nézett végig rajta. Az ott nem szoláriai nő. Honnan tudja? Egyetlen itteni nő sem hagyná, hogy idegenek ilyen szabadon lássák, szemtől szemben, nem valami készülék segítségével. Értem én a különbséget, madám, de lám csak ön mégsem kifogásolja, hogy közvetlenül lássam. Én több mint húsz évtizedet töltöttem az aurórán. Mégis maradt bennem annyi tartózkodás, hogy így nem mutatkozzam mások előtt. Eki igazán van mit megmutatnia, madám. Gyanítom, hogy még nálam is magasabb, és olyan szép, akár egy rózsaszín nap lemente. A felvigyázó, vagy húsz lépésnyire tőlük megállt, a robotok pedig félrehúzódtak. Egyikük sem maradt a nő, és a hajóról érkezett három alak között. Húsz évtized alatt még a szokások is megváltozhatnak, mormolt a dézsé. De nem olyasmi, mint a szoláriaiak vonakodása a közvetlen kapcsolattól. Még kétszáz évtized alatt sem. Azt hiszem, alábecsüli a társadalom rugalmasságát. Mégis, akár szoláriai, akár nem, föltehetően űrlakó. És ha sok hozzá hasonló űrlakó létezik, szívemből a békés egymás mellett élés híve vagyok. Glédia megróvó pillantása még inkább elmélyült. Nos, a következő egy-két órában is így akar állni itt? lábbal? Nem kellene esetleg kikérdeznem ezt a nőt? Dézsi nyilvánvaló ingerültséggel fordult Glédia felé. Ön a robotokkal foglalkozzék csak, mint eddig is. Az emberi lények kikérdezése az én dolgom. Különösen a nőkről van szó, gondolom. Igazán nem akarok érkedni, de... E témában egyetlen férfit sem ismertem eddig, aki ne akart volna. Nem hinném, hogy a hölgy továbbra is várakozni óhajt. Szólt közbe ekkor Déniel. Ha még mindig fönnáll a szándék a kapitány, akkor most forduljon hozzá. Majd elkísérem, ahogy Madame Glédiát is. Nekem alig ha lesz szükségem e -féle védelemre, jelentette ki Dési kevélyen. Ön emberi lény, és én nem engedhetem meg, hogy a tétlenségem folytán bármilyen baja essék. Dési határozott léptekkel előre lendült, mire Déniel hűségesen követte. Glédia sem akart egyedül hátra maradni, de valamivel tétovában szegődött a nyomukba. A felvigyázó nyugodtan figyelte őket. Puha fehér ruha volt rajta, a derekán övvel megkötve. Alsó szélet szom középig ért. Ráadásul csábítóan mély kivágása volt, formás melle pedig majd kiszúrta a vékony anyagot. Semmi jelenem volt, hogy cipőn kívül bármi egyebet is viselne még. Dézsé körülbelül egy méternyire állt meg előtte. Meggyőződött a nő bőrének makulátlan simaságáról. Arc csontja széles volt, szeme távol ülő és kissény esett. Arc kifejezése komoly. "Madam", szólította meg Dézsé, tőle telhetőleg utánozva az aurórai arisztokratikus nyelvet. E birtok felvigyázóját van szerencsém megszólítani? A nő hallgatta egy pillanatig, aztán csak nem komikusan szoláriai nyelvjárásban nyitotta szóra formás száját. Maga nem emberi lény. Ezzel olyan sebességgel lendült akcióba, hogy a még vagy tíz méternyire álló glédia nem is láthatta tisztán, mi történik tulajdonképpen. Csak valami kavargó mozgást észlelt, majd látta, amint DJ mozdulatlanul fekszik a földön, és mindkét fegyverét a nő markolja. Leginkább azonban az döbbentette meg, hogy Déniel meg sem moccant, sem Dézsé védelmére, sem a nő megfékezésére. De éppen csak felvillant benne a csodálkozás, amikor Déniel mégis előre lendült, megragadta a nő csuklóját és keményen rádörrent. Azonnal dobja el azt a fegyvert. Ezelőtt még sohasem hallott tőle ilyen indulatosan parancsoló szavakat. El sem tudta képzelni róla, hogy így szólhat egy emberi lényhez. A nő hasonló kevénységgel, csak valamivel magasabb hangon megismételte. Maga nem emberi lény! Jobb keze fölemelkedett, és elsütötte a benne markolt fegyvert. Egy pillanatig halvány fényburok táncolta körül Déniel testét, de Glédia sokkos állapotban egy szót sem volt képes kiejteni a száját. Bár eddig még sohasem ájult el életében, most lassan elhomályosult a látása, és ezt az eszméletvesztés előjelének érezte. Déniel nem omlott össze, és nem is reagált robbanásszerűen. Glédia csak annyit látott, hogy szilárdan markolja a sugárpisztolytartó csuklóját. A nő másik keze az idegkorbácsos szorongatta, azt csütött el teljes erővel, és egészen közelről Dénielre. Ha ember lett volna, az ideg ilyen kegyetlen ingerlése biztosan a halálát okozza, vagy legalábbis örökre nyomorékká teszi. De már bennyire emberi volt is a külseje, mégiscsak robot volt, s így az idegeknek megfelelő rendszere nem reagált a fegyver hatására. A következő pillanatban a nő másik karját is elkapta, és fölfelé kényszerítette. – Dobja el azokat a fegyvereket! – szólalt meg ismét. – Különben mindkét karját kitépem a helyéről. – Valóban! – kérdezte a nő. Keze megfeszült, és Déniel egy pillanatra tehetetlenül a levegőbe emelkedett. Lába úgy kalimpált előre-hátra akár valami inga, és egész teste követte a vál izületének forgói Végül sikerült nagy erővel megrugnia a nőt, mire mindketten a földre zuhantak. Glédia ugyan nem formálta szavakká gondolatot, de rádöbbent, bár legalább olyan emberinek látszik a nő, mint Déniel, legalább annyira nem emberi lény. Hirtelen féktelen haragérzése töltött el, és az utolsó porcikájáig visszaváltozott szoláriaivá. Dükkerítette hatalmába, amiért egy robot erőszakot merészelt alkalmazni egy emberi lénynyel szemben. Tegyük föl, valahogy rájött micsoda tulajdonképpen Dénia, de hogyan vetemedhetett Dézsé megtámadására? Glédia sikoltva szökkent előre. Eszébe se jutott megijedni egy robottól, amely éppen az imén terített le egy erős férfit, és tett harcképtelenni egy még nála is erősebb robotot. – Hogy merészeled? – üvöltötte olyan erős szoláriai akcentussal, hogy még a saját fülét is sértette. De hogyan másként szólhatna egy szoláriai robothoz? – Mit nem merészelsz, te lány? Azonnal abba hagysz minden ellenállást! – a nő izmai erre teljesen és tökéletesen egyszerre elernyettek, mintha egy szerkezett áramforrását kapcsolták volna kiváratlanul. Szép szemét Glédia felé fordította, de nem emberi tekintete, nem tükrözött meglepődést. Elnézését kérem, asszonyom! Déniel már ismét szillárdan általában, és le nem vette figyelő tekintetét a fűben elterült nő alakról. Dézsé nehézkesen elnyomott nyögés kíséretében talpra kecmergett. Déniel a fegyverek után nyúlt, de Glédia ingerülten félreintette. – Add ide azokat a fegyvereket, leányzó! – Igen, asszonyom. Glédia elkapta őket, villámgyorsan kiválasztotta a sugárpisztolyt, és átnyújtotta Dénielnek. – Végezz vele, Déniel, amikor szükségesnek látod. Ez parancs! Az ideg korbácsot Dézsé markába nyomta a következő szavak kíséretében. Ez itt teljesen haszontalan, ha csak nem ellenem vagy maga ellen. Különben jól van? Nem, egyáltalán nem vagyok jól, morogta Dézsé, és fájdalmasan tapogatta egyik csípőjét. Úgy értsem, hogy ez is egy robot? Talán képes lett volna egy nő ilyen könnyen leteríteni. Nem, legalábbis azok közül, akikkel eddig találkoztam. Hát nem megmondtam. A szolárián lehetnek veszélyesen beprogramozott robotok is. – Na persze. Csak hogy amint meglátott egyet, amely valamennyire hasonlít, a szép nőről alkotott elképzelésére, azonnal megfeledkezett a saját intelméről. – Hát igen, utólag már könnyebben okos az ember. Lídia fújt egyet, és megint a robothoz fordult. – Mi a neved leányzó? Landerrének hívnak, madam. Kelj föl, landerre. Landerre ugyanúgy pattant föl akár dénnyel, mintha rugók mozgatnák. A másik robottal való összecsapás láthatóan semmiféle kárt nem tett benne. Miért támadtál az első törvényt megszegve az emberi lényekre? Ezek nem emberi lények, madam. Azt állított talán, hogy én sem vagyok ember. Nem, asszonyom, ön emberi lény. Nos, akkor én, mint emberi lény, róluk is azt állítom, hogy emberek. Hallod, amit mondok? Madám, ezek nem emberi lények. De igenis, emberi lények, mivel én állítom róluk. Tilos rájuk támadnod, vagy bármilyen kárt tenned bennük. Landere némán állt a helyén. Egyáltalán. Megértetted, amit mondtam? Glédia kiejtése még inkább szoláriai lett, amit határozottabb érveléshez folyamodott. Madame, ezek nem emberi lények. Asszonyom, biztosan olyan szigorú parancsokat kapott, amelyeket ön nehezen ellensúlyozhat. Suttogta csöndesen, Déniel. No, azt majd mindjárt meglátjuk. Landare ez alatt körülnézett. Az összecsapás közben a robotok csapata közelebb húzódott Glédiához és társaihoz. Távolabb Glédia két robotot pillantott meg. Eredetileg azok is a csoporthoz tartoztak, de most közrefogva látható erőfeszítéssel cippeltek valami ismeretlen, súlyos berendezést. Landárre feléjük intett, mire valamivel gyorsabban igyekeztek előre. – Robotok, állj! – kiáltott rájuk Glédia. Megtorpantak. – Madám, én a kötelességemet teljesítem, – szólalt Landere. A kapott parancsoknak teszek eleget. – Lőd le, csattant Glédia utasítása. Csak később tudta nagy nehezen összerakni a történteket. reakciós reakciósebessége sokkal nagyobb volt egy emberénél, és azzal is tisztában volt, hogy egy robot talál szemben, akivel kapcsolatban a törvények nem tiltják az erőszak alkalmazását. Viszont az alak annyira emberének látszott, hogy még a robot voltáról való határozott meggyőződés sem szabadíthatta föl teljesen a tilalmat. Daniel picivel lassabban teljesítette a kapott parancsot, mint kellett volna. Landare, aki teljesen másképpen értelmezte az emberi lény fogalmát, mint Daniel, és az utóbbi külseje semmilyen gátlást nem keltett benne, hamarabb sújtott le. Azonnal megragadta a sugárpisztolyt, és a két robot ismét összerugaszkodott. Dézsé agyával előre fordítva markolta az idegkorbácsot, és félig futva közeledett a jelenethez, hogy lecsapjon vele. Keményen fejbe is csapta a nő alakot, de az föl sem vette, hanem egy erős rugással hátra torította. Glédia felkiáltott. áj És magasba emelte ökölbeszorított kezét. Landeres tentorik kontráltó üvöltése volt a válasz. Minden robot! Csatlakozzatok hozzám! A két férfinak látszó alak nem emberi lény. Semmisítsétek meg őket, de a nőnek hajaszára se görbüljön. Ha Déni erre is bénító hatással volt az emberi külső látszata, ez még fokozottabban érvényesült a nála jóval kezdetlegesebb szoláriai robotok esetében. Lassan és megmegállva arra szóltak előre. Állj! A robotok mozdulatlanná dermedtek, de Landere nem reagálta parancsra. Daniel elkeseredetten szorította a sugárpisztolyt, de Landere, láthatóan nagyobb erejének engedve, lassan hátrafelé időlt. Glédia tétovár nézett körül, mintha abban reménykedne, hogy legalább valamilyen fegyver a keze ügyébe akad. Dézsé a rádió készülékével próbált kapcsolatot teremteni. – Tönkre ment! – dühötten. – Alig, ha nem ráestem. – Akkor most mit csináljunk? – Vissza kell jutnunk a hajóhoz. Gyorsan! Csak rohanjon! Én nem hagyhatom magára Dénielt. A viaszkodó robotok felé fordult, és telitorokból üvöltötte: Landerre! Állj! Áj! Landerre! Nem állhatok meg, madám! Az utasításaim egészen pontosak. Ekkora már szétfeszítette Déniel újait és ismét megkaparintotta a sugárpisztolyt. Glédia villámgyorsan déniel elé szökkent. Nem szabad bántanod ezt az emberi lényt. – Madám! – tartotta Landere a sugárpisztolyt rezzenéstelen kézzel Glédiára. – Ön valami előtt áll, ami emberi lénynek látszik, de valójában nem emberi lény. Parancsom szerint az ilyeneket figyelmeztetés nélkül el kell pusztítanom. Utána hangosabban kiáltotta. – Ti, két teherhódó amott a hajóhoz! A súlyos berendezés cipelő két robot ismét nekivágott vágott útjának. – Robotok, állj! – rikoltotta Glédia, mire a mozgás abba maradt. A robotok remegve álltak a helyükön, mintha próbálnának tovább haladni, de valahogy nem képesek rá. – Emberi barátomat, Dénielt, nem pusztíthatod el az én megsemmisítésem nélkül. Márpedig az én emberi lény mi voltomat elismered, és ezért bennem nem tehetsz kárt. Asszonyom, nem vonhat magára veszedelmet az én megmentésemért, suttogta Dénjel. Fölösleges az erőfeszítése, asszonyom. Könnyűszerrel eltávolíthatom a mostani helyéről, és utána megsemmisíthetem a mögötte álló nem emberi terentményt. Mivel azonban ez is sérelmet okozhat önnek, mély tisztelettel kérem, álljon félre onnan a saját jószántából. – Meg kell tennie, madám! – sürgette Déniel. – Nem, Déniel! Itt maradok. Amik kényszerítem, hogy magamtól eltávolítsam, te fúss. Nem futhatok gyorsabban a fegyversugaránál. Egyébként is... Amint futásnak eredek, mindenképpen rám lő, akár az ön testén keresztül is. Az utasításai ilyen erősek is lehetnek. Nagyon sajnálom, asszonyom, ha ez boldogtalanná teszi önt. Ezzel Déniel fölemelte, és kisé oldalra állította a tiltakozó glédiát. Landere újra ráfeszült a kiholdó gombra, de sohasem fejezte be a mozdulatot. Úgy maradt a helyén, bénultan. Glédia, aki a taszítástól fenékre huppant, most fölemelkedett. A párbeszéd utolsó szakaszában mozdulatlanná dermed Dézsé óvatosan közelebb lépett a mozdulatlan nő alakhoz. Déniel rendületlen nyugalommal előre nyúlt, és és tújai közül kiemelte a sugárpisztolyt. – Azt hiszem – mormolta Déniel – ez a robot végérvényesen elveszítette működő képességét. Könnyen megtaszította a felvigyázót, mire az teljes hosszában elzuhant. Keze, lába, törzse és feje pontosan abban a helyzetben maradt, mint általában. Karja még most is begörbítve, keze tovább markolja a láthatatlan fegyvert, hüvelykúja nyomja a nem létező elsütő gombot. A füves térség egyik oldalán a fák közül ekkor zsiszkár lépett ki a kis drámai jelenet színterére. Arca nem mutatott semmiféle érdeklődést, bár a szavai kíváncsiságra utaltak. Mi történt itt a távol létemben? Megkönnyebbülten vonultak vissza a hajó felé. Miután a félelem és a kényszerű cselekvés szorongató hatása megszűnt, Glédiát forróság öntötte el, és gyöngétség kerítette hatalmába. Dézsé fájdalmas fintorgással sántikált. Lassan haladtak előre, Részben a bicegés miatt, másrészt azért, mert a két szoláriai robot még mindig nehézkesen vonzolta magával a súlyos szerkezetet. Támolyogtak a nehéz teher alatt. Dégzsé visszanézett rájuk a válla fölött. Most, hogy a felvigyázó nincs többé, lám az én parancsaimnak is engedelmeskednek. Végül is miért nem rohant el segítségért? Miért maradt ott és mereztette a szemét tehetetlenül? Miközben ön nem volt hajlandó sorsára hagyni Dénielt, én igazán nem kockáztathattam meg, hogy gyávábnak tűnjek. Maga bolond! Én végig biztonságban voltam. Engem semmiképpen sem bántott volna. Elszomorít, madám, de ellent kell mondanom önnek, szólalt meg Dénielt. Biztosan megtette volna, ha az ösztönzés benne az én elpusztításomra még erősebbé válik. Az aztán meg igazán ragyogó ötlet volt. Miért löktél félre? Talán a saját veszedet kívántad? Inkább, mint hogy önt veszélyben lássam, asszonyom. A tény, hogy az emberi külseje által ébresztett gátlásom következtében nem állíthattam meg azt a robotot, elég világosan rámutatott a használhatatlanságomra az ön szolgálatában. De akkor is... – Mivel engem emberi lénynek tekintett, egy darabig biztos tétovázott volna, hogy végül rám lőjön -e, és ez alatt te megszerezhetted volna a sugárpisztolyt. – Semmiképpen nem kockáztathattam az ön életét, madám, olyan bizonytalan tényező miatt, mint az ő tétovázása. – És maga? – fordult Glédia ismét Díjzsé felé, mintha Díjniel szavait nem is hallaná. Elejétől fogva hibát követett el a fegyverei fitoktatásával. Madam, mondta összeszemüldökét Dézsi, nyakamat rá, hogy valamennyien igen közel jártunk a halálhoz. A robotok persze nem törődnek ilyesmivel, és az idők során valahogy én is hozzáedződtem a veszélyekhez. Az ön számára azonban újdonság volt az egész, és emiatt végül gyerekesen viselkedett. De én megbocsátok önnek legalábbis egy kicsit. Hanem hallgasson ide. Honnan tudhattam volna előre, hogy a sugárpisztolyt ilyen könnyűszerrel elveszik tőlem? És ha netán nincs nálam a fegyver, az a felvigyázó puszta kézzel is épp olyan könnyedén végezhetett volna velem, mint a sugárpisztolyjal. Annak sem lett volna értelme, ha futásnak eredek, hogy válaszoljak egy korábbi kérdésére is. Ugyanis utolért volna a halálos sugár. Most pedig csak folytassa nyugodtan, ha meg akar szabadulni a belső nyomástól, de én nem vagyok hajlandó tovább vitatkozni önnel. Glédia Dézséről Déni majd ismét a férfira nézett, és halkan mormolta mag elé. – Most, alig, hanem valóban szamáságokat fecsegek itt össze. Rendben van, többé ne piszkáljuk a múltat. Odaértek a hajóhoz. Láttukra sokan özönlöttek elő a belsejéből. Glédia fölfigyelt rá, hogy mind fegyvert viselnek. D.J. magához intette a helyettesét. Látja, alször azt a tárgyat, melyet az a két robot erre felé? Igen, uram. Nos, hagyja, hogy fölvigyék a fedélzetre. Tetesse be velük a biztonsági terembe, és jól zárja el. Már indult volna inkább, de gondterhelten visszafordult. És, Alsször, amint ezzel végeztek, felkészülünk az indulásra. – A robotokat is tartsuk a hajón, kapitány? – kérdezte Hosször. – Ne, elég kezdetleges formájúak, szóval nem valami sokat érhetnek. Az adott körülmények között pedig az ittartásuk beláthatatlan következményekkel járnak. A szerkezet, amit cipelnek, sokkal értékesebb náluk. Zsiszkár nézte, amint a készüléket lassan és nagyon óvatosan beirányítják a hajógyomrába. – Gyanítom, kapitány, hogy az egy nagyon veszélyes objektum! – fordult Dézséhez. – Nekem is az a benyomásom. Miután végeztek velünk, biztosan hamarosan a hajóra is sor került volna. – Azzala valamivel? Miért? Mi az? – Nem vagyok egészen biztos benne, de szerintem nukleáris erősítő. Láttam néhány kísérleti példányt a Béli földön, és ez olyan, mintha a bácsikájuk lenne. Mi az a nukleáris erősítő? Amint a neve is mutatja, Lédig Lédia, a nukleáris fúzió folyamatait erősítő berendezés. És hogyan működik? Én nem vagyok fizikus hölgyem. Vérészecskék sugarát bocsátja ki, és azok közre működnek a gyenge kölcsönhatás közvetítésében. Mindössze ennyit tudok róla. De mi a beavatkozás következménye? Nos, tegyük fel, hogy ennek a hajónak pontosan olyan erőforrása van, amilyen. A hidrogénnel feltöltött üzemanyagtartályainkból ultraforró protonok áramlanak ki, és azok fúziója szolgáltatja az energiákat. Folyamatosan további hidrogén adagokat helyvítünk fel, így állandóan keletkeznek szabad protonok, és további fúziójuk teszi megbízhatóvá az erőforrásainkat. Ha az erősítőből származó V részecske sugár beleütközik a fúzionáló protonokba, azok egyesülés egy gyorsabban megy végbe, és nagyobb mennyiségű hő termelődik. Ezáltal újabb protonok szabadulnak fel. A kívánatosnál jóval vagy gyorsabban fúzionálnak, ez a folyamat még több hőt termel, ami még jobban felgyorsítva ezt a végzetes körforgást. Egy másodperc tört része alatt annyi üzemanyag fúziónál, mint egy kisebb fajta termonukreális bombában, és a hajó minden rajta lévővel együtt egyszerűen gőzzé válik. És miért nem gyullad fel minden? Miért nem robban föl mondjuk az egész bolygó? Nem hinném, hogy ilyen veszély is fenyegetne, adam. Az érintett protonoknak ultraforrónak kell lenniük, és a fúziójuknak is végbe kell menni. A hideg protonok annyira alkalmatlanok a fúzióra, hogy még az ilyesféle szerkezetkeltette folyamat maximális ereje mellett sem idézik elő a magfúziót. Legalábbis ennyit értettem meg egyszer valami fejtágító előadás alkalmával. És tudomásom szerint a hidrogénen kívül semmi másra nincs hatással. Az előállított hő még ultraforró protonok mellett sem fejlődik korlátlanul. A hőmérséklet az erősítő sugártól való távolság arányába csökken, ezáltal csak korlátozott fúziós folyamat idézhető elő. A hajó megsemmisítéséhez elegendő, de mondjuk az óceán hidrogén mennyiségének belobbantásához még egy részének ultraforróvá hevítése esetén sem. A hideg óceánról nem is beszélve. És ha az a gépezet véletlenül beindul a raktárhelyiségben... Nem hiszem, hogy erre sor kerülhet. Ezzel Dízsé kinyitotta a markát, és a tenyerén megcsillant egy pár centiméteres, fényesre csiszolt fémkocka. Szerény ismereteim szerint az ilyen szerkezetnek ez a gyújtó gyertyája. Enélkül a nukleáris erősítő használhatatlan. Biztos benne? Nem teljesen, de vállannunk kell a kockázatot, mivel ezt a gépezetet föltétlenül el kell juttatnom Béli földre. Most pedig szálljunk be, kérem. Glédia két kísérőjével együtt felkapaszkodott a rámpán, belépett a hajótestbe. Dézsi a nyomukban haladt, és menet közben utasításokat osztogatott néhány tisztjének. Amikor ismét Glédiához szólt, beszédén már érződött a fokozódó aggodalom. Belekerül pár órába, míg minden fölszerelésünket visszajuttatjuk a fedélzetre, és felkészülünk az indulásra. Márpedig minden egyes pillanat csak fokozza a bennünket fenyegető veszélyt. Miféle veszélyt? Ugye nem gondolja, hogy az a félelmetes nőrobot az egyetlen volt a maga nemében az egész bolygón? Vagy hogy ez lenne az egyetlen létezőnök láris erősítő? Gondolom belekerülhet némi időbe, míg más humanoid robotok és hasonló szerkezetek ideérhetnek, Meg lehet nem is kis időbe, de a lehető legkevesebb időt engedhetjük nekik. Ám most menjünk a kabinjába, madám, és essünk túl a szükséges tárgyalásokon. Miféle tárgyalás szükséges itt, kapitány? Nos, mivel akár árulás is lehetett, aminek az imént kis hián áldozatul estem, azt hiszem le kell bonyolítanom egy leegyszerűsített hadbírósági tárgyalást. A legjobban egy forró zuhanyra, alapos ledörzsölésre, egy tájó éterre és hosszú alvásra vágyom. De ezzel várnom kell, míg biztonságban föl nem szállunk. Telepedett le a székére hangos nyögéssel. És sajnos önnek is várakoznia kell, madam. Bizonyos dolgok azonban nem tűrnek halasztást. Kérdésem a következő. Hol járt Zsiszkár miközben hármunkat halálos veszedelem fenyegetett? Úgy vélem, kapitány, felelte hogy ha a bolygón csak robotok maradtak, az semmiféle veszélyforrás nem jelenthet önökre, különben is Déniel önökkel maradt. Én is jobbnak láttam, kapitány, ha ziskár földerítő útra indul, és csak én maradok önökkel meg Madame Glédiával szólalt meg Déniel. Szóval ti ketten szépen megállapodtatok, mordult földézsét. Megbeszéltétek ezt bárki mással? Nem, kapitány, felelte Zsiszkát. Ha a robotok szerinted nem jelentenek veszély, Zsiszkár, mégis mivel magyarázod a két korábbi hajó pusztulását? Azt gondoltam, kapitány, mégis maradt a bolygón néhány emberi lény, de mindent megtesznek, hogy ne kerüljenek az önök szeme elé. Ki akartam deríteni, hol rejtőzködnek, és mit csinálnak? Utánuk kutattam a lehető leggyorsabban, a lehető legnagyobb területet bejárva. Minden utamba kerülő robotot kikérdeztem. – És találtál bárhol emberi lényeket? – Nem, kapitány. – Azt a házat is kikutattad, amelyből a felvigyázó ránk rontott? Nem, kapitány, de biztos voltam benne, hogy ott nincsenek emberi lények, és most is így látom. – De a felvigyázó mégiscsak ott volt. – Valóban, kapitány, de a felvigyázó robotnak bizonyult. – Méghozzá veszedelmes robotnak? – Legnagyobb sajnálatomra, kapitány, ezzel nem számoltam. – Tényleg sajnálatot érzel? – Ezt a kifejezést választottam a pozitronikus áramköreimben gerjesztett ingerek leírására. Valamelyest megfelel ugyanis annak az érzésnek és kifejezésnek, amelyet az emberi lények használnak hasonló helyzetben. És miért nem jutott eszedbe, hogy egy robot veszedelmes is lehet? A robotika három törvénye szerint. Hagyja ezt abba, kapitány! Zsisztár csak azt tudja, amire beprogramozták. Egyetlen robot sem veszélyes emberekre, ha csak emberi lények között nem jön létre halálos összecsapás, aminek megfékezését bármely robotnak meg kell kísérelnie. Ilyen helyzetben Déniel és Zsizkárd a másik fél lehető legcsekélyebb veszélyeztetésével megvédelmezett volna bennünket. Valóban így van, csippentette újai közi az ornyergét Déniel igen igenis a védelmünkre kelt. Robotokkal csaptunk össze, így nem lehetett nehéz eldöntenie, kit védelmezzen és milyen mértékben. Mégis meglepően csekély sikerrel járt, annak figyelembevételével, hogy a három törvény nem gátolta őt más robotok elleni cselekedeteiben. Zsisztkár pedig kimaradt az eseményekből, és pontosan akkor érkezett a helyszínre, amikor már minden megoldódott. Lehetséges, hogy a robotok között is létezik valamiféle rokon szemben alapuló kötelék? Lehetséges, hogy amikor robotoknak más robotokkal szemben kell megvédeniük emberi lényeket, Olyasmit éreznek, amit Zsiszkár sajnálatnak nevezett, és esetleg nem teszik meg a szükséges lépéseket, vagy egyenesen távol maradnak az üttől. Nem! Nem? Nos, én nem tekinthetem magamat robot szakértőnek. Ön talán az Lady Lédia. Semmiféle robot szakértő nem vagyok, Ne egész eddigi életemet robotok között töltöttem. A föltételezése határozottan nevetséges. Daniel kész volt a létezését föláldozni értem, és Zsizkárd ugyanezt tette volna. És bármely más robot is? Természetesen. És mégis, ez a felvigyázó, ez a bizonyos Landere minden teketória nélkül rám támadt, és meg is ölt volna. Tegyük föl, hogy valamilyen rejtélyes módon rájött, Daniel pontosan olyan robot, akár csak ő, a külső megjelenésétől függetlenül, és ezért nem érzett semmiféle gátlást, amikor rátámad. De az miként lehetséges, hogy rám rontott, holott én vitathatatlanul emberi lény vagyok? Önnel kapcsolatban ingadozott, elismerte emberi mi voltát, de az enyémet nem. Hogyan tehetett így különbséget kettőn között egy robot? Talán valójában mégsem robot volt? De igen, robot volt. Természetesen az volt, de az igazat megvalva fogalmam sincs róla, miért úgy viselkedett, ahogy. Ezelőtt még csak nem is hallottam hasonló esetről. Csupán arra gondolhatok, hogy a szoláriaiak miután rájöttek a humanoid robotok készítésének módjára, nem építették beléjük a három törvény tiszteletét, bár megesküdtem volna arra, hogy minden űrlakó közül ilyesmi részükről volt a legkevésbé várható. A szoláriaiak száma annyira elenyésző a robotjaikhoz képest, és annyira függenek tőlük bármely más űrlakótársadalomnál jobban, hogy épp emiatt sokkal inkább kellene tartaniuk a saját robotjaiktól. A szoláriai robotokba ezért eleve betápláltak bizonyos szolgálatkészséget, sőt, még némi korlátoltságot is. A három törvény a szolárián erőteljesebben és nem gyöngébben érvényesült, mint bárhol másütt. Mégsem magyarázhatom mással Landerre viselkedését, csak azzal, hogy az első törvény valahogy... Bocsásson meg a közbeszólásért, Madame Glédia, mondta Déniel. Nem tehetnék kísérletet a felvigyázó viselkedésének megmagyarázására? Sejthettem volna, hogy előbb-utóbb idejukadunk ki, jegyezte meg Dézsé gúnyosan. Csak egy robot képes megmagyarázni egy másik robot cselekedeteit. Uram, folytatta Déniel rendületlenül, ha nem értjük meg a felvigyázó tetteit, talán sohasem tehetünk hathatós intézkedéseket a szoláriai veszedelem ellen. Azt hiszem, van valami elfogadható elképzelésem a viselkedéséről. Hát akkor, ki vele? bíztatta Dézsi. Az a felvigyázó, mondta Déniel, nem lépett föl ellenünk azonnal. Egy darabig csak áltott és nézett bennünket, nem tudta, mit tegyen a továbbiakban. Amikor ön Kapitány közelebb lépett hozzá, és megszólította, kijelentette, hogy ön nem emberi lény, és azonnal támadott. Amikor pedig én közbeavatkoztam és rákiáltottam, hogy ő robot, rólam is közölte, hogy nem vagyok emberi lény, és ugyanúgy megtámadott. Amikor azonban Lédig Lédia kiáltott rá, a felvigyázó őt elismerte emberi lénynek, és egy darabig engedelmeskedett is a parancsainak. Igen, mindenre emlékszem, Dénél, de mit jelent ez az egész? Nekem úgy tűnik, kapitány, egy robot viselkedése alapvetően megváltoztatható, a három törvényt érintetlenül hagyva, amennyiben mondjuk megváltoztatjuk az emberi lény fogalmának meghatározását. Egy emberi lény a robot számára ugyanis lényegében azonos a betáplált meghatározással. Csak ugye. És számodra mit jelent az, hogy emberi lény? Dénia számára mindegy volt, mindezt gúnyosan mondja-e vagy sem. Engem az emberi lények aprólékos leírásával és viselkedésük ismeretével ruháztak föl kapitány. Válaszolta. Mindaz, ami ennek a meghatározásnak megfelel, az én szememben emberi lény. Így például ön megfelel a külső és a viselkedés leírásának egyaránt, a felvigyázó viszont csak külsejében volt elfogadható, a viselkedését tekintve nem. A felvigyázó számára azonban az emberi lény meghatározásának kulcseleme a beszéde volt. A szoláriai kiejtés jól megkülönböztethető, és a felvigyázó esetében bármely emberi külsejű lény csak akkor számított igazán embernek, ha a szoláriai akcentussal beszélt. Föltehetően a parancsa szerint azonnal meg kellett semmisítenie bármely embernek látszó, de nem a szoláriai nyelvjárásban megszólaló lényt, továbbá az ilyeneket szállító hajókat is. Lehet, hogy igazad van, a Dészi elgondolkodva. Ön telepes hanghortozással beszélt kapitány, amely szintén jellegzetes, de alapvetően eltér a szoláriaitól. Amint ön megszólalt, a felvigyázó szemében bizonyította nem emberi mi voltát. Ő ennek a meggyőződésének azonnal hangot adott, és már is támadott. Te pedig aurórai nyelvjárásban beszéltél, és téged szintén megtámadott. Igen, kapitány, Lédig Lédia viszont hiteles szoláriai hanghordozással szólt hozzá, így őt elismerte emberi lénynek. Dézsé egy darabig elrágódott a hallottakon, majd elgondolkozva mormolta. Ez igen veszélyes módszer még azok számára is, akik hasznát veszik. Ha egy szoláriai bármikor és bármilyen oknál fogva olyan hangon szól egy hasonló robothoz, amelyet az nem tekint eredeti szoláriai nyelvnek, azt azonnal megtámadja. Ha én szoláriai lennék, bizony nem szívesen közelednék egy ilyen robothoz. Most pedig, ha csak megpróbálnám utánozni a szoláriaiak beszédét, már is kiesnék a rostán, és az életemmel fizetnék érte. Én is így vélem, kapitány, s úgy gondolom a robotok készítői általában éppen azért nem szűkítik le az emberi lény fogalmának meghatározását, hanem éppen ellenkezőleg a lehető legtágabban adják meg azt. A szoláriaiak viszont elhagyták a bolygójukat. Mindennek alapján feltételezhetjük, hogy a felvigyázó robotok ilyen veszélyes programozása a legjobb bizonyítéka a szoláriaiak távozásának, és valóban nincsenek itt, hogy szembenézzenek a fenyegető veszélyel. Jelen pillanatban szerintem csupán azzal törődnek, nehogy bárki nem szoláriai erre a bolygóra tehesse a lábát. Szóval még más űrlakók se? Azt hiszem, kapitány, Roppant nehéz lenne az emberi lény meghatározása, a több tucatnyi őrlakó nyelvjárás pozitív, és a ki tudja hány telepes dialektus negatív meghatározásának betáplálása által. E meghatározásnak csupán a szoláriai nyelvjáráshoz való kapcsolása is éppen elég bonyolult feladatnak tűnik. Rendkívül értelmes vagy, Dénie, jegyezte meg Dézsét. Én ugyan nem bízom a robotokban, nem külön-külön, hanem a társadalomra gyakorolt bomlasztó hatásuk miatt, de egy olyan robottal az oldalamon, mint te, ahogyan az ősöm is... Ez alig, ha menne Dézsé. Nénielt senki nem kapja meg ajándékba, soha nem lesz megvásárolható, és erőszakkal sem könnyen elvehető. Ó, hiszen csak álmodoztam egy kicsit, Madame Glédia. Biztosíthatom, hogy a Béli Föld törvényei önmagukban elképzelhetetlenné tennék számomra bármilyen robot birtoklását. – Megengednék, kapitány, hogy én is hozzáfűzzek néhány szót? – kérdezte Zsiszkár váratlanul. – Ó, a robot, akinek sikerült megúsznia a csetepatét, és csak akkor bukkant föl, amikor minden szerencsésen véget ért – csúfolódott Dézsé. Nagyon sajnálom, hogy a dolog valóban úgy fest, ahogy ön állítja, de ettől függetlenül megengedi kapitány, hogy magam is hozzá tegyek pár szót. Na jó, halljuk. Úgy tűnik, kapitány, igen, bölcs dolog volt magával hoznia erre az útra Madame Glédiát. Ha ő nem lett volna itt, és ön csak a legénység tagjainak kíséretében lép erre a bolygóra, hogy felderítse... Rövid időn belül minnyájukat megölik, és a hajójukat is megsemmisítik. Csupán lédig lédia képessége a szoláriai beszédre, valamint bátorsága, amelyel szembenézett a felvigyázóval, változtatta meg a végkifejletet. Nem így van, vágott közbedésé. Mivel valamennyien odavesztünk volna, talán még maga Lady lédia is, ha a legnagyobb szerencsénkre a felvigyázó váratlanul önmagától ki nem kapcsolódik. Ez egyáltalán nem szerencse dolga volt, kapitány, vette vissza a szódzsiszkát, és különben is teljességgel valószínűtlen bármely robot spontán kikapcsolódása. Ennek az eseménynek bizonyára volt valami konkrét oka, és én föl is vedhetek egy lehetőséget. Amint Déniel barátom elmesélte, Lédig Lédia több alkalommal is megállt parancsolt neki de a felvigyázó eredeti utasításai erősebbnek bizonyultak. Madame Glédia beavatkozása azonban mégis megzavarta a felvigyázó döntéseit. Az, hogy Lady Glédia még az ő meghatározása szerint is kétségkívül emberi lény, viszont a viselkedésével azt idézi elő, hogy a felvigyázó rátámadjon, sőt, esetleg meg is ője, még jobban összezavarta a szerencsétlen. Így aztán a döntő pillanatban a két ellentmondó késztetés, a nem emberi lények megsemmisítésének és az emberi lény védelmének kötelessége kiegyenlítette egymást és a robot megdermett, mivel nem tehetett semmit. Az áramkörei egyszerűen kiégtek. Glédia töprengően vonta össze szemmöldökét. De... Kezdte, aztán mégis elhallgatott. Szerintem, kapitány, folytatta Zsiszkár, helyes lenne mindenről a legénységet is tájékoztatnia. Biztosan enyhít a lédig lédiával szembeni bizalmatlanságokon, ha tudatja velük, mit jelent a legénység minden tagja számára az ő kezdeményező készsége és bátorsága, hiszen végül is az életüket mentette meg a föllépésével. Másrészt bizonyára az ön bölcs előrelátásáról is meggyőzheti őket, amikor talán a saját tisztei véleményének ellenére ragaszkodott az ő részvételéhez ezen az utazáson. – Ha, most már értem, miért nem lenne hajlandó soha megvárni ezektől a robotoktól, Madame Glédia? – kiáltott fel Dézsé, harsány kacaj kíséretében. – Nem csupán olyan értelmesek, mint bármely emberi lény, hanem legalább annyira ravaszak is. Szívből gratulálok a birtoklásukhoz. Most pedig, ha nincs ellene kifogásuk, kicsit megsürgetem a legénységet. Ebb pillanattal sem óhajtok tovább maradni a szolárián a feltétlenül szükségesnél. Azt is megígérhetem, hogy jó pár óráig senki sem háborgatja majd. Biztosan épp oly szüksége van némi felfrissülésre és pihenésre, mint nekem. Miután a kapitány távozott, Glédia egy időre elmerült a gondolataiba, majd Zsiszkárhoz fordult, és aurórai köznyelven szólt hozzá. Ez a galaktikus, standardnyelv kifinomultabb változata volt, amelyet nehezen értett volna meg bárki nem Aurorai. Zsiszkár, mi ez a zagyvaság azokról a kiégett áramkörökről? Csupán egyfajta lehetőségként vetettem fel, azt mondjam, semmi több. Úgy véltem, ezzel hangsúlyozhatom az ön szerepét a felvigyázó legyőzésében. De hogy gondolhattad, hogy a kapitány elhiszi, miszerint egy robot ilyen egyszerűen kiéghet? Nagyon keveset tud a robotokról, madam. Talán kereskedhet velük, de végül is olyan világról való, ahol nem használják őket. Én viszont meglehetősen sokat tudok róluk, és te magad is. A felvigyázó semmi jelét nem mutatta áremkörei túlterhelésének. Nem dadogott, nem reszketett, és a viselkedésén sem látszott semmilyen műszaki rendeleneség. Egyszerűen megállt, és kész. Madám, mivel nem ismerjük pontosan a célokat, amelyek szellemében a felvigyázót megszerkeztették, a leállása okaival kapcsolatban is meg kell elégednünk a tudatlanságunkkal. Nem mégis, valahogy különös a dolog.